eu un născocire, domnule, ascult, domnule, că sunt om serios. O mie de balene să mă înghită dacă n-are dreptate, Hans Și eu vă spun că l-am văzut. Ochi mei l-am văzut. E. Una la mare de zeci ori când mundurile Hevergă de pe insula asta. <laughs> Cu cap de om și la bedeleu. De ce mai încoași încolo un sfinx adevărat? No, în Egipt, da, asta cred, dar la polul sud. <laughs> mai trage-l de Auzi, <laughs> auzi, auz, să mor de râs nu. <laughs> Dar mie îmi place cum povestește Hârleger, aruncăr <gură> cu un șef de echipaj ca el, te duci să cauți <gură> chiar și Sfinxul de Gheață al Sudului. Botmanul Hârleger are dreptate. Ce? Eh? <gură> n-am mințit. Nu, nu, n-am mințit. Ce tot trângă, acolo, Ce știi tu? Știu ce a spus Pim. Și Pim n-am mințit.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 Amândoi, scrie în carte. N-ați cartea aventurii lui Gordon Pim? Acolo scrie totul. Hai, hai, hai, hai, da, ajunge cu prostiile. Altă data să nu mai bea, că vrei să faci? Ai iurezi. Eu nu sunt beat, eu nu ai Ascultă, Ascultă, am o idee. Ia de aici pe Gordon Pim, să-l auzim ce spune. Ei, Pim, sărmanul Pim, dacă ar fi aici, el ar spune, el ar spune da, da, da, Și că el ar trebui să-l crede. A, da. Vedeți? Mai sunt și alții care spun că există sfințul de iață. Bravo, Hemp, bravo! Jupă Încă plătesc eu! Mă uit la voi, oameni în toată firea și... de ce să mai vorbim? La urmă, ormii... Tu că se la dracu' de cu capul licu' <gântu -s> Mai bine să bem în cinstea noastră mateloților de pe Hellbrens Ora, ora, ora. ora. ora. ora. ora. ora. ora. Ier iertați-mă că vă stric petrecerea Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni A, bucuros, bucuros, domnule Domnilor, vă prezint pe domnul Joe Om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape două luni American, domnule Așteptă, nu s a venit rândul Domnule Jorling, vă prezint pe trei dintre mateluții Hellbrain. Șeful de echipaj. Vă sunt Astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. că nu ne despărțit, al capitanului, care mă a în toate și merge vestea că. Ea... Oh, a furisită moare nefericată. Tot așa ai rămas gura libule. Meșterul Harconar. Herne, numele meu, domnule. Iar acesta este. Hunt. Da, pe minima cameră, Hunt, domnule. Atât. Da, atât. Îți mulțumesc, Herkes. Da, Dar, vă rog, vă rog, lasă loc și să dați voie să stau da. și eu la masă. Da, la da, da, da, Dacă mi-e îngădiți să vă întreb, domnule. Dar, vă rog, da, cum dracu' v a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici. Ei, e o poveste mai lungă, Bosman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarcticii Și mai ales Sfinxul. Cum? cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață? Da, meștere, Cred. Ce vă spuneam eu? că doar dumnealui e om de știință Domnule Jorling, cred că glumiți Nu, nu glumesc deloc, Jufan Etchins Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la Polul Sud Acolo unde se întreta meridianele, în Ținutul 5. Zece balene să mă dacă nu sunteți un om grosav de ce, Bosman? Te se pare atât de greu să ajungi până acolo? Mie, da de Capitanul nostru este un om și jumătate, domne Jorling și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând de la Hobart Town, la insule Fergalen, la Tristan Dacuna sau la insule Falkland. Ba, de câteva ori ni s-a întâmplat să ajungem chiar până la Marea Antarctică. Și acum care-i ținta corăbii dumneavoastră, Bosman? Hei, asta numai Dumnezeu știe. Dar de ce vă interesează? Vreți să... Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi. Hei, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul. Care e numele lui? Leng Cine a pronunțat numele meu? Eu, capitan. Ah, domnul Royale. Bună ziua, Jupinevchins. Bun venit, Capitanici. Da, ia loc, ia loc. Te da, mulțumesc, mulțumesc. Bună ziua, Bună ziua. dați da, voie să vă prezint pe domnul Cerling, distinsul meu oaspete. Oh, sunt bucuros să vă cunosc, domnule Nu Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele. Cerling. din Connecticut. Din Connecticut, da. Ah, și mai exact, din Harford. Cunoașteți Insulanantucat? Dar am vizitat-o de mai multe ori. Știți, cred că acolo a dat naștere scriitorul Edgar Poe, eroului său, Arthur Gordon Pim. Da, da. Pim? Pim, ați spus, capitan. Eh, hey, ce-i cu tine? Am, am auzit și eu de Pim, sărmanul Pim. Nu mă întrerupe, hand. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Joel? Da, da, da. Și mi-amintesc, într-adevăr, că începutul romanului acelui a se petrecea în insula hmm. Da. Spuneți, roman. Sigur. Dar e un roman, nu? Eh, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat. Și există încă. cărbat. Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie. Înțeles. Dar Pym, să știți... Leată! Capitane, își <coughs> cerem voie să plecăm și eu. Bine, Hurley Și trimite barca înapoi. Înțeles. Să treiești, capitane. Passalo te, la refresca bitane, noi tre, donnila. Joe mai aproape. Bungii n-ai, ah, La cormoranul verde nu se vede decât băutură bună. m mă aprovisionez din magazia Helbrey Și prietenul meu, comandantul Len Gheer, e un cunoscător, nu? Hey, da. Spuneați, domnule Gerling, da. că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu? Evident, Dumneata, ce crezi, pune Atkins? Eu trebuie să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț. Deci nu știi ce scrie în romanul lui Poe, după cum a binevoit să-l numească domnul Joel. Nu, mărturisesc cinstit că nu. E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani, da? Goleta Jane, comandată de fratele meu... De fratele dumneavoastră? Da, da, domnule Joerling, fratele meu... William Ghee, culese de pe pavă, bricului Grampus doi oameni leșinați. Aproape morți de fan. Uh -huh. Când și revenire în simțiri, spuseră că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pim, iar celălalt Dirk Peters. Oh, metis de origine indiană? Exact, exact, exact. Vă amintiți, oh. cred, că acest blestemat de Pim a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului. Da. Aici, în drumul lor,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 5 materilor supraviețuiesc. Da. da, da. Grăbiți-vă să-i salvați da, da. cât mai repede. Extraordinar. Acum hey, vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele? Mă că sunt de-a dreptul lui. Da, da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta.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 timp de două săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei țalal. Cam pe la ora două, în după zilei de 1 noiembrie, se auzi strigătul sentinelii de pe catar. Crezi că pe aici sunt hanuri în care cur greuri de rom, sau de whisky? Ce pot să știi? Ia! Ia priviți! Priviți acolo! Pedeți frâmba aceea de apă? Ciofi, ce se întâmplă? Vulcane submarine? Alarma mate, luți! Vulcane submarine ai! Acolo, deștepților, ce plimbă ca ele acasă o turmă de balene. Un boțman la asemenea latitudine balene. Balenele astea, flăcăule, le fac ce vor, nu o să-și -ți voie să se ducă chiar până la poată. Capitan, să-ți capitan. capitan! Ce se întâmplă? dar erul, Igarli! la de pe Catargumare a semnalat-o la, la tribune. În aceeași direcție se semnalează o turmă de balene. Da? Pregătiți-vă de manevră! Pregătiți de manevră! Toți oameni la postul lor! Toți la postul lor! Pregătiți de manevră! Toți oameni la postul Da Dar ce părere ai, Căpitane, pământul ăsta să fie insula țalalt? După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă? Ei, Erling, Erling, ce-i acolo? Ei, Căpitane, ce-i botban? Vine furtună, Căpitane! De-aia fugeau banele! Intrăm de-a dreptului, în mijlocului Frate, expulze, alege, expulze, alege, alege, alege, și alege, alege, Focul alege, alege, Oamenii alege, și alege, alege, alege, Cine a căzut peste bar? Holt, Martin Holt, maestru Berlir, capitan. Și maturotul Hems s-a aruncat după el. Priviți, acolo, acolo sunt. Uite-l cu mânoată. Mai are ghiși pașa. Trei! Un pas! L-a prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce mare nar punerea bietul Holt! Iată-l, năsa-i rindină! Sunt tot împreună! O lume trei!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 ți credem pe ce o faci? l aici. Treiește, treiește, treiește. A scăpat, dar e reînăscat. Unde e Harley Gally? Sănteai, șcapitane. Viechi nevădat mat. Pe Neptun. Niciocean ăsta nu a furat să mai înpică. da. De unde dracu s-a băgat hai, tu cine ești? Medicule! Hey, hund of hell. Mesă zdorbă pe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 Vitej, băieți, ai capitane! Unul Pentru călătoria noastră, chiar așa am tripelat domnule domnul Dar iată că se limpezește cer. Da! da. Ei, drace. Dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țară. Ești, spun, să-mi dai o cheamă urmitale? Da, cu plăcere, copil. De necrezut! Formidabil! Dacă nu suntem lângă insula Țalal, înseamnă că eu nu mai sunt lenghi. Sau m-am zăpăcit și văd peste tot blestemat acea de insulă. Nu creșteți capitane. Ăsta e Țalalul. Da, tu ești, Hând. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Da. Îți mulțumesc, Hând. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe hob. Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator lasă, să Lasă, lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Holț ar fi prăpădit dacă vrei tu. Pavă la tribun! Pavă la tribun! Pavă la tribun! Demarcăm chiar acum! Domnul Joarlind, vrei să mă sosești? Da, mai e vorba, sunt domnul Dubita. Iar tu, Hând, din ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe trei zile? Nu se poate, vă rog. Comatelot Hunt, discuți ordinul comandantului? Vreți să mă lăsați pe când eu abia am așteptat clipa asta? Când salalul e la un pas, eu să mă depresc? Asta nu, asta nu, capitane. Dacă nu mă las cu dumneavoastră, mă arunc peste bord și vă ajunge în noaptea salalului. Să știți, în noapte și tot ajung acolo. Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul, să meargă, nu-l opri. Bine, dar e frânt de oboseală. După nu mă cea cu valurile. Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau. Luați-mă cu dumneavoastră și am să vâslesc eu singur până acolo. Bine, bine, da. Atunci ne am înțeles. Da. Da. Strângeți arborata! Strângeți arborata! A <gri> două la apă. Îi punește Luntra da. și vină după noi. Vezi, domnule Gerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pomnește într-arpo. Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de pumba. Da. Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo? Pare un lucru făcut de mâna omenească. Ei, Hunt, Sunt aici, capitani! Urcă-te pe stânca aceea și da. vezi ce se află în vârful ei. Mă uimește uriașul ăsta de hunt. Cât e de greu, e, se cățăne cu ușurința unei pisici. E drept, iată-l în vârf. Am găsit aici resturile unei curăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți! Cum? E posibil, capitane, o etravă? Nu, chiar, domnule Giorling, Ce-a mai rămas dintr-o etravă? Hei, hunt! Da. Aruncă jos! Aaaaaaaaaaa! Da. Ah, da, ia, uite.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 Și portul Liverpool. Jane? Cu corabia fratelui dumitale? Da. Da, domnule Joe A fratele meu. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc afară. Dar iată dovada că am sperat în zadar. Poate că mai suntem în viață, capitane. Să mai încercăm. Tu spui asta, Hunt. Eu. Cine știe cine mai ascund insula asta blestemată? Bine.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 Dar insula asta nu seamănă deloc cu cea descrisă de Arthur Pibă. Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Gerling. Aici trebuia să fie satul băștinașilor. Și când colo, Dumnezeule, un cimitir, dar nu, un câmp plin de oase. Ce să o fi întâmplat aici? Domnule capitan, domnule capitan, veniți, veniți, repede! Ce hânt?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 Și nu Arthur Pim a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe? Nu, capitane, nu. Ce? Scriitorul din Baltimore n-a avut decât însemnările scrise de Pim din ziua în care se ascunsese pe bordul lui Grampus, scrise până în ultima clipă. Cine a adus atunci acest jurnal? Cine? Uh, uh, tovarășul lui Pim. Cum? Acela care iubea ca pe un fiu, bietul Pim. M Metisul.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 Venderia, statul Illinois. Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei? Da, da, de la el. Şi de la el. Acest Dirk Peter s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pim în părăsim? Ah, s-a întors singur. Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg. Yes. Amândoi, Arthur Pim și cu Metisul Dirk, erau un luntre luate de pe insula țalal. Apoi.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 Am ajuns. Ah, t -t -t -t. Înbarcarea! Și-i cu putere să ajungem pe corabii înainte de lăsarea nopții. Întorcându-ne pe bord, capitanul Enghii nu ne lăsă o clipă de răgaz. În loc omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine,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 dar somnul nu mi se lipea de geni. Când deodată mă simții ridicat pe sus cu cabina cu tot. Apoi o trosnitură mi-a ajuns la ureche și, în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabii. Domnule capitan! Domnule capitan, capitan s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi ce ne facem? Ce facem? Ce Cere? Spune Stern! Ce e? Nenorocire! Am fost luat pe coama unui iceberg da, care s-a rostogolit chiar acum, schimbându-și de, de greutate! A ți felinarele mari! Și deci, pe cele de, de mână! Șeful de echipaj la mine! Sunt aici, capitane! Fa apelul oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva! Apoi ia doi-trei din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă! Sunt aici, Stern! Venici! La mine! Hai! Celorlalți le ordon să-și păstreze calmul și să rămână pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitane, suntem salvați! spui, Postman? ce s-au auzit?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 Trebuie să existe. Șef de echipaj. La ordine, capitanic. Sub conducerea dumuitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie. Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari. Iar apoi ce da? În scurte vreme descărcarea de pe a ieșoată, alimente și alte lucruri necesare, pe care le adăpostirăm într-o grotă de gheață. Nu vă este frig aici, domnule Georling? Dumneata ești hărligă. Încarne și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. bergo ăsta e mai capricioasă cu o fetiță. Merge cum îi convine și că o vreau Da, e drept. Abar n-avem unde vom ajunge. E, cine s-ar fi gândit, domnule Giorling, atunci când Helbrand părăsea insule Kergölen că după șase luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful uh -huh. unui iceberg. Uh -huh. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu intramare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce-am fi făcut. Da, în orice caz, e o ieșoare nemaipomenim. Uh -huh.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 S observați cum hern îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acordă destul atenție. Ne presupun că Martin Holt nu este omul care să se lase influența de Herm, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă Harponaro ar încerca să îi îndemne pe oameni la revoltă... Nu, fără îndoială, domnule Jorlin. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest hern este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el. Îmi pare rău pentru Holt, Botsman. Și mie.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 la niciuna, decât că îl privesc pe Herne ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un planticălos, asociindu-l și pe Martin Holt. Da, într-adevăr. Dar ce-ar putea să însemne această atitudine a lui Herne? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului? dracu să-l are el ceva antic tic, vaia turtită. Dar nu-l slăbesc. E, uite. ia-te, uită. Ce se întâmplă acolo? Noi ne-am săturat! Așa nu mai merge! Ne nu ne-o Nu-și cuvântul! Își bate joc de noi! E, Mateloci, înapoi! Nici un pas! Vrem lefurile noastre! Vrem să ne întorcem acasă! Nu ne sacrificăm noi viețile pentru ce Mai bine l-o în pierd! Să-l aruncăm Cine a spus vorbele astea? Eu! Bă, cum? Tu, herni? Tu, da. mizerabile! Înapoi! Dacă mai faci un pas, te curăți, să Ne merg, Nicule! Vrem să vorbim cu Hai cu toți la Hai să ne la el! Hai Cine a vrut să vorbească? Hei! Mateloții! Da-ți-i drumul! Cine dorește să-mi vorbească? Eu! Ah, Da. Și altcineva? <gătă> și eu! Și dumneata, Hol. Bine. Vă ascult. Începeți. Spune, Herm, noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. Îmi noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, capitane. Îmi noastră a fost până la insula țară. Minți, Herm! V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau. Nu e Nu mă întrerupe. Pot să o prelungesc cât vreau. Cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la embarcare. Să zicem, însă, că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă împarceți? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? E în o e înfiictă în pama icebergului. Și dintr-o clipă în alta! Nu apărește la la apă! te duci! de de noi! Păi niște <cute> Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain! Nu va mai putea naviga niciodată. După cum vedeți. Acum, trebuie să. Nu vrem să știm de nimic. Așa, e, nu vrem să pleca acasă! Are dreptate, Cum? Și tu, holt, și tu ești cu hărl, și tu, vechiul meu tovarăș. Eu, ce să zic, vreau să mă întorc acasă. Avem o între folosim! porosin. Rașe! Cine are curaj să vină după mine la luntre? Nu! Să nu puneți până te lu La luntre! La luntre! Nu știți pe beti? La lumtrea! Să plecăm acasă! Nu! Nu vă lăsați! La foi! La foi La foi! La foi! Au luat luntre, au fugit nemernici. care va fi soarta noastră de-acum încolo? Și Hellbrain, Hellbrain dispărută pentru totdeauna.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 Ce să-i faci? O campanie pierdută, o expediție neizbutită, pe care nu vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici doar Peter, spesarmanul lui Pim. Dar i asta, i Bosman. Ce face Metisu? L-ai văzut? E rănit grav? Da, are nimic. A mai ieșit-l din încurcătură și altă dată. Da, iată că vine în fugă. Cine? Cine? Ce e de-aia? Veniți în coace. Dar ce, ce s-a întâmplat? De în lungul coastei. Să vede o barcă. o barcă? Da. Să fie acea cu noastre? noștri? Luntre cu care au fugit? Nu, nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitani, de parcă asta avem nevoie. Plec în not. Dar e o nebunie ce vrei să faci tu dar? Capitane, vă rog, Dirk. eu pot -o nota bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi. Dirk. dacă nu mă întorc, nu e nimic. Viața mea. Dirk. Fără pim. Fără meu. meu au făcut... fire, omule! -a. a sărit! A sărit în apă! E nebun. Ce dracu face! Hă? a făcut-o, a făcut-o! uită ca că a ieșit la suprafață! Aha. Hai, Dörg! Hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu o sută de noduri pe ceasă! Mamă, unui scara Osti. Cu parca asta putem pleca toți! Ah, ce dorme de unui ischi! În salea mare, a verd. Hai, Hai, măie Mițel, încă puțin, băiatul, încă puțin! Ha, uite că a ajuns sau. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Așa, vă străge, mai cu putere, mai cu putere! Om, să mă ia drapul de mie de ori dacă omul ăsta nu e chiar Hercule, sau nepotului! Oricum e grozav, e groz, uite că acostează, hai să-l ajutăm! daide Haide-mi! Capitane, capitane, am găsit! Pe toți, pe și, toți. Ce sfui da, căpitan Uilemgi, fratele dumitalei. Si, fratele meu? Da, da, da, da. E fratele meu. Trăiește dârge, mai trăiește. Trăim. Trăiesc William. toți. Nu mai pim. Ghet meu Artur Pim. Nu e nimeni <laughs> La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbiliu în țărm și acostă. Coborârăm, ne-ndogmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de metis și care pusese construită în insula țalal, o botezară în paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei bărci.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 Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pym. Cu ochii străpungând negrurile adânci, ședea ore-întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă nemișcat și dârzi ca o zeitate păgână, când barca a fost mucită cu putere înainte și la auziră spunând... Capitani, capitani, acolo, în fața noastră, da. Ia cea de care vorbea Ping. Dragul meu, Ping. E Sfinxul! Ce? A, ce? E Sfinxul Ghețarilor! Sfinxul! Sfinxul! Vede-a! Da, ce, ce se întâmplă? Antfora bărci a înainte din netravă și ne trage după ea. Lanțul e întins de partea stânga să se rupă. dar lanțul! Dai lanțul! Ha! de altfel nespărămat! Nu, nu! Ne-ați spus Dumnezeule, Dumnezeu! E Mă, ah, să Ia uitați vă aici. Luntrea helbrei! Hellbrain. cu care au fugit. Adică ce -a mai rămas Priviți. Da. Priviți o cum zace sfărmată. Ia uitați vă. Toată fierăria pare să. Și oamenii? Uite și pe ei capitan. uite l pe Hern. Și dincoace ce Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s-ar fi făcut, cine știe. Or fi murit de fame Pe când se mai afla un larg. Asta e sigur. Nu se vede nici urmă de loc de tabără pe aici.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 Ești un sfinț surât, Carună, cu furtișavuri, hoțule! Capitani, da. capitani, domnule Gerling, da, ia priviți acolo, acolo, lângă laba ce e uriașă. Ce-i dă? Oh. Ce-i acolo? Pim, Cum? dragul meu Pim. Ce? Uite ce sale! a ales el. Scheletul acela, mumificat, lipit de stâncă, e Pim? Copilul meu, dragul meu Pim. Te-am regăsit, acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima, inima, ce? mă sufoc, Vai, nu da. mai bărți. Da. Țineți-o să, să nu cazi, stai. Dirk, Dirk, da. ce, ce faci? A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 Viu! Sărman... S-a sfârșit. Să păstrăm toată viața, amintirea acestui om, simbol al prieteniei desăvârșite.